Lehen aldiz Amar urtetan, enpresa berri gehiago sortu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, desegin zirenak baino, hori da datua. Itxizako enterprezenko purua gehuneko gehi, egin baitu bera, hartzeko dunen lehiaketan sartu ziren enpresako purua eguneko Amar lau, apaldu zerere, 2006-arekin alderatuta, eta enpresa berrien sorrera aldiz, eguneko Amar emendatu zen. Eh? Beste kontu bat, izango litzake aztertzea, zen olako enpresa itxi egin diren, eta nolakoa diren, E, sortu berri direna, baina hori, bueno, ba, beste pelu bateko zagarnoa da, eh? beste egun baterako kontua. E, mementuko esprilur, ba, izeneko sucietate publikoak, jakin jazit duenarekin geratuko gara, industriak gunetan ba, enpresak ezartzeko eskaira emendatu egin dela. E, diote, lehen aldikotz esan bezala 2.000 sazpiaz geroztik. Hainbat, urtetan industriguneak ba, nekez, e, betetzen zituztela ikusita, orain aukera berriak sortzeko, emesortzik akotx 6 eh? miliun euro bideratu ditu Eusko Joglaritzak, industrigune berriak sortzeko edo bueno, ba, zeudenak berritzeko ere. Horrek janaidu ez dela gehiago likurik, janaidu industrigune guziak betiak direla. Esta gutxiago ere, eh? baina e, krisiaren aurreko industriaren banaketa edo gaur egungoa, ba, asko aldatu da, eh? Lehen lantegi zaranitz baziren hiri erditik hurbil eta sakabanatuta eta orain espirilurrek hirien kanpokaldeetan e, sobutako industrigunetara leku saltatzen ari dira hoietariko asko. E, krisiaren ondorioz, ba, itxi eginduten ehunka enpresa dira ere industria mailan eta lantegi hoien eremuak berreskuratzen ari omen dituzte hiriek beste erabiletarako. Mena bueno, basortzen diren enpresa berriak aldiz aipaputako industrigune hoietan e kokatzen ari dira, beraz e, zentralizazio prozesu bat ematen ari da zentzu honetan. E modu batean izan alabestean, kontua da, ba Eusko Jaurlaritzaren jabetzako industrigune hoietan, ba kokatzeko eskaerak e, gora egin duela. E, Epe ertain eta luzera begira, ba Eskualde Eskualde Etorkizuneko beharren araberako investizamentuak eginen bitu espri lur sozitateak, ba, enpresa berrien e, sorrerak kalbidetzeko edo gutxienez lekugabezia ez, ez da izan, ezta ba, enpresa bat beste leku batetara e, joateko arrazoi, e, uspenak zehazteko industriaren aukera mapa izenekoa osatzen ari dira. Orduan Eskuldez Eskuldeko egiten dute eta leku guztietan egin dugu gora enpresa berrien txorrera horrek. Ba, ez ez denetan berdin. Eh? Araban adibidez, e, nabar mendu dute gazte izen dagoela, industriaren euneko laurogeita marra, e, eta ez dela berdin garatzenari, baina abituen arabera, Bizkaian, Bilboko eskeraldean eta Gipuzkoan, industria berriarentzako lekua beharko da, bat urteetan. E, Gipuzkoan irungo industrigunean lekua bala horreindik, baina Eibar eta Bergaran, aldiz, Krisiak e, unki lantegia undi asko dira, itxi berri izan butenak, eta industrigune berriak sortu aurretik, Gune zar horien berritzeko eta egokitzeko investizamenduak eginen bituztela iragarri dute. Horren irudiko, eibarren energia berrizta sektoreko aizerrotak ekoizten bituen windbox izeneko enterpesa dugu. E, industri gune zar batean kokatu butela, baina e, teknologia berriei eta egungo beharrei egokituta. Eh? E, dena bela, enpresek nahiago dute orain, esprilur edo Eusko jaurlaritzaren egoitzetan lan egin ekonomikoki hobeki ateratzen omen zaielako. Eta hori, uh, diruz laguntzen ditu lako? Ba, diruz ez, eh, espreski, baina e, gari batean entrepresa batek ba, bere lantegiaren egoitza erosten altzuen, ezta? E, esprilurrek egin duen azken inkesta den aldiz, enpresa berrien eguneko lauro gehiti gora... E, bere egoitza edo lantegia gaur egun alokairuan hartzean aiago du, e, luzerako investiziamenduak egin beharrean eta merkatu pribatuaren aldean, bai Eusko Jaurlatzaren industrigune hoietan aukera hori eskaintzen zaile, alokairu publikoan. Eh, beno, merkeago beharra da. E, badiru di industria Euskal Autonomia erkidegoan eralatu egin duela krisiak, eh odolustea geldiarazi egin dela nolabait ere, baina e, guneka ba zentralizatzen ari dela e, irigunetatik kanpo esan bezala eta lantegiak errentan hartuak direla eh balokairo publikoan jabetzan baino hortxe beraz da ba, krisiak ekarri duena industrian